Radioteatret. I Tre Fitternes Dage. Radio spiller Jais Cooper. Efter John Wyndams roman. Oversat af Kurt Kreutzfeldt. Tredje del. Er nogen prøver på at samle alle, der kan se dem. Så er vi altså ikke alene. Jeg ridser en pil her i vindueskampen, så kan vi straks i morgen tid. Tredje del. Planer og panik. Jeg længe vågen den første nat efter katastrofen. Jeg kunne høre de blinde på gaden. Deres usikre, slæbende skridt, mens de følte sig frem med stokker og kæppe. Der endelig faldt de søvnsår i søn, så tungt og længe. Det var solskin, da jeg vågnede. selv var ved at lave kaffe på petroleumsovnen. Godmorgen, Er du klar til morgenmaden? Godmorgen, jeg vil egentlig gerne barberes først. Skal jeg varme noget vand? Nej, tak. Jeg klarer mig koldt. Jeg har set noget barber i badværelset. Over oh, forresten, hvad med lyskasteren, vi så i går? Den er jeg klemt. glemt. Lad os kigge på pilen i vindueskammen. Men det har jeg gjort. Den peger lige mod tårnet på universitetet. Ja, det stemmer. Og de har flager op. da. ja, det må være det. Vi må hellere tage lige ind, så snart vi har spist. Det er godt, at Londons universitet ikke har samme ryg som Oxford. Hvad siger man om det? De får spildte muligheder hos Alt er helt anderledes i dag. Der er endnu færre mennesker ude. Og har du hvordan de fører fortogskanten? I går fremlede alle sig frem langs husmuren. Det er det, der er gået langs kantsdelen. Det er vist her, vi drejer. Vent lidt. Hvad er det, der sker over ved porten? Der er tænkt mange mennesker. Skal vi undersøge forholdene eller stikke af? Nej, lad os se. Nej, bare vi sørger for, jeg kan blive rodet ind i noget. Men vi må kunne komme temmelig tæt på, uden at blive opdaget. Vi går igennem midterhusen og ud i hjem. Har I nogen som helst ret til at lukke jer ind og holder os andre ude? I skal ikke tro, at jeg ikke kan se jer. Jeg er ikke som de hjælpeløse stakler her. Jeg ser udmærket. Hvad sker der? Kom jeg ved siden mig. din er i teater, slags, på at komme ind. I mener måske, at alle disse mennesker ikke har samme ret til at leve, som I har. Men det har de. Det er ikke deres egen skyld, at de er blinde, vel? Det er ikke nogen skyld. Men hvis de dør sult, fordi I ikke gør noget for dem, så er det jeres skyld. Jeg har ført dem rundt til steder, hvor de kunne få noget mad. Men der er i tusindvis af dem, og jeg kan ikke overkomme det alene. I kunne hjælpe dem, men I vil ikke. I tænker kun på at hytte jeres eget elendige skin. Og hvor længe tror du, at lærerne vil strække til? Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Jeg vil bare, hvis alle dem, der stadigvæk kan se, ikke står laster brast med de blinde og hjælper dem, så er der ikke ret mange af os tilbage den dag, der kommer nogen for at bringe orden i det hele igen. Der kommer ikke nogen for at bringe orden i noget. Nå, det gør der ikke. I er bange, bange for, at der ikke skal blive meget nok til jer selv, hvis I deler med de andre. Det er dejligt og noble mennesker, va? Men når I ikke vil komme ud til os, så kommer vi ind til jer. Giv slip! er han sammen. Hold ham lige mens jeg åbner porten. Slip mig! Vi skal hurtigt forordne så nogen som jer. Johnson! Edvards! Få den væk! I våber ikke at skyde! Ja, Skyd Nej, hvor kunne de dog skyde lige på den? De fyrede hende over hovedet på den. Hvorfor er det fra? Hvis man havde fyret direkte ind i sådan et opløb med to stændegørns på 20 meters afstand, så havde gaden bestemt ikke været øget og tom nu. Jamen alligevel! Skræm dem væk på den måde. De var nødt til at gøre noget. Manden, der talte for de blinde, havde jo ret. På en måde, ja. Han havde ret, det må du da indrømme. Ikke helt. Forstår du? Der er ikke nogen, der kommer og bringer ordentligt det her. Skal der bringes ordentligt, må vi selv gøre det. Og vi har simpelthen ikke råd til at spille tiden på at plønne og fødevarelever på andre menneskers vegne. Når lærerne er tynde for den, skal der så blive mad til nogen overhovedet. Det lyder bare så kynisk. Jeg kan heller ikke selv lide tanken, men vi er nødt til at træffe en afgørelse. Skal vi hjælpe med at genopbygge en form for tilværelse, eller skal vi gøre en smuk gestus? Nej, du har ret. Vi må videre. Lad os gå over til porten. Er mændene med maskinpistolen der endnu? Ja, men de gør os ikke noget. Kan du til komme ned? Giv mig lige en hånd. Må vi kom ind? Hvor mange er I? Kun os to. Vi så der her i aftes. Okay, kom bare. Vi har lige haft lidt ballade. Ja, vi så det. Men vi har vores ordre. De må ikke lukkes ind. I må heller melde jer hos Obersten. Inden for til højre, der står indskrivning på døren. Åbenbart genorganiseret. Ja, og lidt skræmmende. Nye folk. Værsgo, kom indenfor. Glæder mig at have dem hos os. Jeg må blive om et par oplysninger. Deres navn så? Mason. Fornavn? William. Adresse? Er det, Crescent Christen 22, hvis det kan spille nogen rolle? Vi må have orden i sagerne. Jeg håber på at få trykt en standardformular så snart vi finder nogen, der kan betjene en duplikator. Alder? 29. Stilling? Trefitdyrker. Ja, det ligger vist lidt tungt lige nu, er jeg bange for. Og de? De og Platon, de nu jo 42. 22, ingen særlig beskæftigelse. Uafhængig? Mad. Miss Platon, Ja. Sådan. Vi har brug for dygtige folk. Græm med men der er masser af ordner. Og Mr. Bidley. Ja. To nye. Mr. Mason og Miss Platon. her er givet videre til dem. Goddag. Så skal vi gå over på mit kontor? Kræver de referencer i tre eksemplarer? Nej, der er måske vel meget embedsmand jamen, men på en måde har han jo ret. Vi er nødt til at få tingene sat i system. Og hvordan er situationen i øjeblikket? Vi er i øjeblikket 35, og vi håber, der kommer flere til i løbet af dagen. Og alle kan se? 28 kan. Resten er slægtninge og børn. Det er vi i tanken, at vi en gang i morgen vil bryde op og søge ud på landet. Vi har tænkt os at tage der i eftermiddag. der. Når de er ind. En stationcar. Men vi har ikke fået en læse med proviant og den slags endnu. Vi har kun en del trefit-grej. geværer, masker og handsker. Mm, det er noget mærkeligt nu at sikre sig som det første og vigtigste. Det er måske ikke så mærkeligt end Jeg tror vi får besvær med trefitterne. Der kan da ikke være så mange, at de kan blive noget større problem. Der er masser af dem på planteskolerne. De er jo indhængende. Så tag bare deres grej med, hvis de mener, der kan blive brug for det. Hvis de i det hele er i sinere med os. Det tror jeg. Hvad mener du til selv? Jo, det er bedst at være sammen med andre. Men så vil jeg foreslå, at de tømmer vognen og skifter den ud med en god, stor lastbil. Kender de noget til lægevirksomhed? <tøk> Nej, ikke det mindste. Heller ja. Nå, så vil jeg ikke sende den ud og indsamle Nu må de hellere prøve at skaffe det, der står på denne her liste. Kogre, ultæpper og madvarer. Ja, helst de store af dunker, og kasser osv. Så, så mad, de overhovedet kan nå, inden det bliver mørkt. Der er orienterende møder og diskussion her klokken halv i aften. Udmærket. Har de revolver? Nej. De må hellere få en med for alle tilfælde skyld. Og de er også mispladet. Jeg giver knap så meget griseri som en kniv. Jeg føler mig som en helt gangster. Heller er det en gangsters veninder. Det kan de meget nemt blive, hvis byens mere hårdkogte borgere får dem. Vi ses i aften. Held og lykke. Hej!! Oh, oh! Stop den bare. Undskyld. Der kluder jeg ved slidt. Jeg ja, er nødt til at lave dobbeltudkobling, man går ned og giver mig sådan en... Man kan ikke bare køre den som en person. Nej, det er jeg klar over nu. Ellers skete der meget godt. Ja, ellers gik det fint. Jeg er lidt nervøs, når jeg skal om hjørner. Det er som at have et helt hus på slæb. Der ikke bor ikke ret mange her i kvarteret. Og det skete efter fyraften. aften. Guderne må vide, hvordan det var gået, hvis det var sket midt på dagen. Det er forfærdeligt at tænke på alle dem, der stadig er rundt om i husene. Ikke alene forfærdeligt, men ganske nytteløst. Hvad er den næste på listen? En grossist i Uldtaber, Thule Street. Og så kører vi hjem. Jeg ømmer øm alt det læsearbejde. <coughs> hvordan tror du, jeg har det? Kan du køre? Det må du afgøre. Du klarer den. Nu tager vi lige tilbage til den anden vold, så følger jeg efter dig. Stop! Min mæsen, ikke? Hvad nummer har deres liste? 15. Der kommer du selv. Stop! Lad bare vognen blive stående. Hvordan er det gået? Vi har fået alt, hvad der var på listen. Og lidt til. Og vi har lært en plan over, hvor de forskellige ting er anbragt, hvis der er noget bestemt, i hvert fald. Bare alle har gjort det. Er det tre at de har liggende der? Ja. De står ikke på listen. Nej, men der skal nok blive brug for dem. Ja, naturligvis. De har også nogen med i morse, ikke? Det fylder jo ikke ret meget. Nej, men Nå, skidt. Lad det hele blive på vognen for at løbe. Vi går så ind og får dem en kop te ind i hallen. Værsgo, næste vogn. Kom bare. Kom. Det er det helt rigtigt. en Vi går overhovedet ikke. Det er en betydelig i morges. Ja, se pigerne derovre. De for sig selv. Det er det Next Det kommer også fra det blinde institut. Undskyld, det er Mr. Mason og Miss Platen, ikke. Jeg vil gerne have et billede af den, De siger ikke de er fra pressen. Nej, mere eller mindre. I hvert fald skal jeg prøve at bygge et officielt personregister. Elspeth Carey, tidligere ved London Post. Det lyder som et af Obersens projekter. Det er det også. Josella Platon, er det dem der har skrevet? Ja, jeg har skrevet den bog, og alt hvad der står i den er fri fantasi. Jeg fatter ikke, at min person kan blive ved med at have så stor interesse, når hele verden er ved at bryde sammen. Alright, så ikke et ord mere om det. Jeg har hørt at dem. Det er mig. Man mener, at trefitter på hjernen har de. Jeg tror, de vil blive meget farlige for vores eksistens, når de ikke længere kan holdes under kontrol. Jo, men det vil aldrig kunne ske i England. Fra nu af kan der ske hvad som helst i England. Nå, der er Ivan. Han har været rundt med helikopteren hele eftermiddagen. Ivan, Ivan. Hej, Elsbeth. Bill Mason og Jocelyn Platon og der Ivan Simpson. Har du set nogen trefitter omkring uden for London? Trefitter? Nej, det tror jeg ikke. Man vil heller ikke lægge meget mærke til den for luften, og desuden så er jeg travl med at kontrollere hovedvejene. Rundt ser de ud. Åh, oh, ikke værst. De fleste bilister er åbenbart nået at holde ind til siden. Jeg fløj så langt som til Redding, og alle vejene var førbare. Så er mange mennesker? Nå, næsten ingen. De holder sig hjemme. Kunne du ikke lige lave en rapport om turen og så afleverer den? Møde i auditorium A. Jeg gentager. Alle bedes kommer til orienterende... Hvad tror du, vi skal orientere sig om? hvad der skal ske i morgen videre. Vi er en temmelig blandet forsamling. Jeg kan ikke finde ud af, hvem der egentlig leder foretagendet. Michael Bitlis skal åbenbart være dirigent. Ja, det foregår efter alle kunstens regler, om det er så en dirigenthammer. <coughs> Mine damer og herrer, og det bliver formodentlig sidste gang, jeg anvender den tiltaleform. Komiteen har valgt mig til formand, og jeg skal nu præsentere de enkelte medlemmer. Men allerførst vil jeg gerne sige, at den verden, vi hidtil har kendt, er forsvundet i et lynglimt. Nogle af os vil måske føle det som afslutningen på alt. Det er det kun, hvis vi giver op. Vi må prøve at se de lyse sider ved situationen, og frem for alt undgå at have ondt af os selv. Hvis denne katastrofe ikke havde ramt os, er det højst sandsynligt, at noget meget værre var indtruffet. Det er noget, vi har været klar over lige siden den første atombombe blev kastet over Hiroshima i 1945. Som det er, nu har vi i hvert fald helbredet i behold. Og jorden er intakt, frugtbar og uden min. Vi kan begynde at bygge op igen, og vi må tage fat med det samme. Og nu vil Oberschak informere dem om nogle administrative enkelheder og udmærket formuleret. Som de sikkert ved, har vi af sundhedsmæssige grunde til hensigt at søge væk fra bymæssige områder så snart som muligt. Vi håber, at komme sted kl. 12 i morgen. Vi har indsamlet forsyninger, som vi håber vi sætte os i stand til at leve isoleret i ved et år. Måske vil det vise sig muligt at supplere dem fra byer i nærheden i løbet af nogle måneder, men det afhænger helt og holdent af vores lægelige medarbejdere skøn og afgørelse. Det var alt for denne gang. Nogen, der vil spørge om noget? Hvor skal vi hen? Samtlige. Medlemmer af vores gruppe vil senere få besked om bestemmelsesstedet. Han var lige ved at sige samtlige indkaldte. Mange tak, Obert Som de måske ved, har en af vores største bekymringer i dag ved, at vi ikke er stødt på en eneste person med kendskab til medicin og lægegærning. Det er derfor med stor lettelse og glæde, jeg byder min spørger velkommen i blandt os. Min spørger ganske vist ikke læge, men dog en højt kvalificeret sygeplejerske. Hvis de lige ville sige et par ord, min Jeg kan kun sige, at jeg skal gøre alt, hvad jeg overhovedet kan. Vi må forvente, at der i løbet af de nærmeste dage vil opstå smitsomme sygdomme i et vist omfang, og de kan hjælpe os til at undgå dem ved at straks at give besked, hvis de følger dem sløg, og ved aldrig at spise noget, der har været udsat for luftens påvirkning, eller drikke noget, der ikke er kogt eller stammer fra en flaske. Stil Efter mødet bedes alle stille op for at blive vaccineret mod tyfus, paratyfus og kolera. Mange tak, Nisbørn. Vores sidste taler vil beskæftige sig med et noget andet emne. Det er dr. Forlæs, professor i sociologi ved Kingston Universitetet. Mine venner, jeg tror, jeg kan gøre krav på at være den alst deres alle. Og jeg har tilbragt det meste af mit liv med at studere menneskehedens forskellige samfundsfænomener. Det er de mangfoldige afvielser og forskelle inden for dette område, der især har optaget mig. Og jeg har navnlig hæftet mig ved den kendskærning, at enhver tidsalder og at hvert samfund har udviklet sin egen moralkodex i henhold til sine specielle vilkår og omstændigheder. Hertil kommer, at hvert menneske anser sin egen moralkodeks for at være ikke blot den rigtige, men til med den eneste rigtige for ham. Selvom man ikke vil benægte, at livet i for eksempel en fattig indisk landsby affører skikker og adfærd, der adskiller sig umådeligt fra tilværelsen i for eksempel London. Hvor i alverden vil han hen? Mange tak, unge damer. Det, jeg gerne vil påpege, er dette. Den verden, vi hittil har kendt, er ophørt at eksistere. Vore nuværende behov er helt anderledes, derfor må vores normer også være anderledes. De mine tilhører har for eksempel alle med den bedste samvittighed af verden tilbragt dagen med at hænge dem til, hvad der for to dage siden ville være indbrud. grafttyveri. De har allerede befriet dem fra én fordom, og jeg vil mene, at de må befri dem fra flere endnu. Den eneste læresætning, vi tør bibeholde, er den, der siger os, at menneskerasen er værd at bevare. Alt, hvad der kan hjælpe til at bevare den, er godt. Uanset om vi er opdraget til at tro det eller ej. Hvad der ikke kan tjene, det formål må afskrives. Ja, det bliver ikke nemt, men en fortsat eksistens er betinget af, at vi omgående udarbejder et sæt adfærdsregler, der svarer til vores specielle situation. Der er derfor én ting, der må understreges for dem, inden de bestemmer dem til, om de vil være med i vort fællesskab. Den kendt skærning at de af os, der tager fat på denne opgave, hver især må spille den ham tildelte rolle. Mændene må arbejde, og kvinderne føde børn. Hvis de ikke kan gå ind på det, er der ikke plads for dem i blandt os. Vi kan tillade os at forsørge et begrænset antal kvinder, der ikke kan se, fordi vi vil med tiden for børn, der kan se. Men vi har ikke råd til at forsørge mænd, der ikke kan se. I vores nye verden vil spædebørn derfor være langt mere værd end ægte mænd. Hvad smiler du af? Folks Michael ser lidt bekymret ud. Det har han da ingen grund til. Når mormonerne kunne lave det samme nummer i midten af det forrige århundrede, måtte der være en smandsag at gennemføre det i dag. Tror du det? Har i hvert fald en, som hvis det ikke er enig med dig? Skal det forstås sådan, at den ærede taler gør sig til talsmand for fri kærlighed? Den ærede spørger kan ikke være uvidende om, at jeg overhovedet ikke har omtalt begrebet kærlighed. Hverken fri, købt eller udbudt. Hun bedes venligst uddybe spørgsmålet nærmere så vil jeg spørge, om de foreslår ophævelser af ægteskabsloven. Hvor nuværende omstændigheder har ophævet de love, vi hedtil har levet under. Vælger omstændighedens lov eksisterer vel stadig? En muhammedaner bevarer den strengeste aktværdighed med tre koner. Det samme gjorde Salomon med 300. Den slags er kun et spørgsmål om og brug. Vi må med henblik på, hvor fortsatte bestående udvikler vores egne leveregler på det område. Og de, der vil føre os, må også følge disse regler. De, der ikke ønsker at gøre det, står fuldstændig frit med hensyn til at danne andre samfund. efter retningslinjer, som de måtte finde passende. Det er dobbelt underlig hver i aften. Skal du sætte os lidt? Undgår det med din arm? Udmærket. Hun var færm, pigen med sprøjt. Kanunen var helt stum, da det endelig min tur. Vi piger var så optaget af at diskutere, at vi slet ikke ville have til Hvor mange måder bestemmer sig til at være med? Næsten alle. Tror du virkelig? Ja, de fleste kvinder vil gerne have børn. For størst del af dem betyder et barn mere end en mand. Gør det virkelig? Mm -hmm. Hvis de bare kan regne med nogenlunde betryggede korn. Det store problem, der optager med er, hvor mange fødsler man vil forvente af dem. Der må trods alt være grænser. Synes du? Du vil da jo ikke fortælle mig, at du vil klamre dig til den gamle tingens tilstand. Nej, men... Åh, yeah. oh, for helvede. Det er forbandet vanskeligt. Hvad er vanskeligt? Ja, ja, ja. altså... Jeg holder af dig, og det var min mening at spørge dig, om du ville gifte dig med mig. Men det er der ligesom ikke grundlag for nu. Er der ikke, vil. Er der alligevel? Jeg ved det ikke, men jeg siger ja. jo selv min egen elskede. Tror du virkelig, jeg ville sige nej. Ja, nej, hvad jeg skulle tro. Nej, det er måske heller ikke helt så enkelt som det kunne se ud til. Hvorfor ikke? Hvis jeg, jeg var i kommunen ville jeg lave en lov om at en mand der gifter sig med en pige der kan se skal sig til at tage to blinde pirer med i købet. Hvad? Ja, sådan omtrent er det talmæssige forord. Det kan da ikke være dit alvor. Jo, det er det, og det er også de andres. Og det måske ikke det der blev givet udtryk for i talen? Jo, det var nok, jeg kan ikke engang se det kan binde nogen til sådan en ordning. Betyder det at du ikke elsker mig så meget at du tager to andre kvinder med for Nej, nej, men det er da helt forrygt. Det er jo naturstridigt. Nej, det er ikke. Ville, det er heller ikke særlig nemt for mig. Forstår du, jeg synes, vi går rundt med en slags gæld, fordi vi stadig er i live og kan se. Og den gæld kan vi betale lidt af på ved at hjælpe de unge kvinder, der ikke kan se, til at få så rigen tilværelse som muligt. Det er sgu det mærkelige stressernomang, jeg har hørt i dag. Jamen, det er rigtigt, jeg ved det. All right, hvis du synes, det skal være sådan. Ved jeg vidste, du ville forstå mig. Men så må jeg måske sige, Ja, lad ham være med at, at gøre flere bekymringer. Jeg skal nok vælge to søde og fornuftige piger til dig. Ved du? Det var dejligt. Nå, nu er der nogen, der har en gramofon. Skal vi danse? tilbage på hospital. Vi har brug for sygepladser til at tage sig os. Vi skal klare os selv, men... Det er med alle, der ryger. Brænd! Brænd! Det brænder! Alle mand her at hjælpe de blinde ud. Det skal gå stærkt, men pas på trappen. Er de klar Bill? Jeg kommer. Hvor de er de os selv? Nene, ordet. Støt dem. Røgen bliver værd Nu kommer der en til. Hvem er det? Oh, oh. Oh. Han er helt væk. Jeg er med ham. Og så kommer der en til. Så står vi op. Hvad? Åh, oh, mit hoved. Du har været ufor, at du uheld, Marker. min hænder? min helvede har bundet mine hænder. <laughs> Jeg tager det roligt, gamle. Dils det er slet ikke så stemt H -h hvad er sket? Ja, det skal jeg fortælle dig om Hvor er du? Her. Jeg har krus te til dig. Kan du godt holde Kom lidt nærmere. Sådan. Okay. Hvis det skal lidt mærkeligt, så er det fordi, at Charlie er kommet rum mm -hmm. Charlie, hvem er det? Det er vores kok. Og hvem er du så? Ja, jeg er... Må jeg så få at vide, hvor jeg er, og hvorfor jeg er bundet? <laughs> ja, det er faktisk helt sjovt. Her, så tager dig en smøg, så skal du få historien. Tag den lige for mig, ja, Jo, altså... Øh, du husker, der var lidt universitetet i går ikke? Øh, jo. Ja, og Koger der talte på vores vegne blev godt gal i skrænden, da vi blev hjælpig, og sagde, at nu måtte I skulle tage, hvad I havde gjort, I fortjent til. Så traf I et par andre gutter, der kunne se. De stak så hovedet sammen og regnede med. ud. Regnede hvad ud? Brænden. <laughs> ja, det er faktisk utroligt, hvad Koger gav I ud af. Vil det siger, at den brænd var et nummer? Ja, selvfølgelig. De spændte bare snurre ud og satte ild til avis og noget gammelt i forhanden og kan sig til at kigge med klokken. Og hver gang en af jer kom faren ned ad trappen og gik på snuden over storen, gav koger og jer med en knibbel. Så bare vi jer og lagde på lastvogt. Det var mægtig nemt. Hvor, hvor er vi så nu? På til talismand. Det er et af de dyre med palmetræer i vest i byen. Og mange af os fik I fat på. Yeah. Sådan stykker godt og vel, men sex var blevet. hvad har I tænkt at gøre med os? Mm, Organisere et eller andet med Er det koker, der kommer? Ja. Morgen skibber, alt vel. Kom med, Mac, du kan stille det her. Ja. Mit navn er Bill Magsen, og jeg vil bare Kom lige... Kom her med hænderne, ingen numre, når ræbet er løst op. Vi har adskillige hårde drenge lige i hvad fanden tror de egentlig, de leger? Det skal jeg fortælle mig med dig i blik. Når folk ikke er altså sig selv ved hjælpe deres medmennesker, må de tvinges til det. Sådan. Mac, ja. Ej, hold nu. Her. De får lidt mere bevægelsesfrihed på den måde. Lidt mere, siger de. Er det I hvert fald så meget, de har brug for. Kom så med kæden, Mac. Ja, og jeg har stroppen om højre håndled. Okay, så du dig på denne her side af ham. Kæden ind mellem armene på ham og over til dig, altså på den anden side. Og så stikker du venstre hånd ind i stroppen her. Sådan. Det minder lidt om at blive brudgånd mod sin vilje. <laughs> så må jeg bede dem se en gang på vores bykortsmæssen. De tager de to mænd her og 50 andre blinde og kører dem på en lastbil ud til deres distrikt. Når de kommer derud, sørger de for et kvarter til dem og fører dem rundt til de steder, hvor der er tøj og madvarer og den slags. Der vil være andre grupper i arbejde på begge sider af dem, så de må holde dem inden for det område, de har fået anvist. Runder de tænkte med, at jeg skulle være til hjælp for nogen, og bogstaveligt talt er lagt i de lænker? Det er klart de nok. Her er deres distrikt. Marietta vale til Festian Avenue, Swedish Cottage og videre ude efter, så langt de synes. Jeg vil råde dem til ikke at holde deres gruppe på smalt kost. Der er som sagt hårde drenge imellem. Ja, og nogle af dem går med kniv. Mig for eksempel. Jeg kommer ud en gang imellem og holder kontrol med, hvor de er. Men ellers må de klare dem selv til, der kommer nogen, og så skik på det hele igen. Hvis der kommer nogen. De skal nok komme. Og så får de formodentlig en medalje for deres prisværdige indsats. Alting. ting? Ja. Var der nogen pige, der Jo seller pladen, mellem dem de fik færdige ved deres natlige kup? Det tror jeg nok. Hvor de sendt hende hen? Kvarteret omkring Vestmesteren. De får det skulle ikke særlig, fedt. Der er ikke mange bøffer at hende i parlamentet. Og de skal ikke prøve på at stikke af for at finde hende. Jeg skal nok til mig af, Mester. Det tvivler jeg ikke om, Mac. Ja, Mæssen, så kan de godt gå i gang. Vognen holder parat. Der er seks trin. Et, to, tre, fire, fem og seks. Vi må eller først gå ind og se på forholdene. I andre bliver her, til vi kommer efter jer. Der er et lille trin til, så er vi ind i vestibulen. Er det et utik? Ja, og det ser ud til, at vi kan have det for os selv. Og hvordan lyder instruksen så? Lad dem komme ind fire gange med en hånd på skulderen af manden foran. Så må vi fordele sovepladsen. Kom så, de første fire mænd. Hold fast i en Husker, der er seks trin. Et, to, tre, 4, fem, 6. 2, så vender vi... <laughs> Sjovt nok. Jeg har aldrig tænkt over, hvordan det ville være at gå til Køjs, længe til to andre. Ja, hvis mig, du aldrig har tænkt over. Nå, hold kæft. Jamen, det er da rigtigt, mig. Det bliver ikke nemt. Og hvor nemt tror du, det ville blive for os, hvis han stak af, så vi kunne tumle rundt for os selv? Det har jeg aldrig sagt, at jeg ville. Men du gjorde det, hvis du kunne komme afsted med. Ja, det kan man ikke få tænke dig. Men jeg skulle ikke glemme min kniv, hvis du prøver på det. Du bliver også bare snittet lidt hister her. Det dør du ikke af. Skal vi du ikke snakke om noget andet? Hvad skal vi foretage, Simon? Kom på jagt efter mand. Og i om Ja, det er det, vi har fundet. Det klogeste vil være at samle et ordentligt lager. Tag ud hver dag i tid. Så er der ikke så stor risiko for, at nogen andre hugger det. Det lyder rigtigt. Så kan vi bagefter sidde i ro og mæ og fylde os. Til vi er på barbund igen. Ah, der sker nok et eller andet. Du kan være ganske rolig. Er det herinde, der er nogen? Hvem er det? Ja, det må være hende, der hedder Lucy. Hvem leder efter? Ham, der kan se. Vi er her. Vil er komme med ovenpå? Der er noget galt. Hvordan galt? Der er flere, der er sy de har skrækkelige smerte og vist også feber. Jeg tror, de fejler noget slemt. Nu skal jeg komme. Der sker nok et eller andet. Ja, du kan rolig være bange, Mag. Det er allerede sket. Det var tredje del af Giles Coopers i Tre Dage. Et radiospil i seks dele efter John Wyndhams roman. Kurt Kreuzfeldt har oversat. Personerne var Bill Mason, John Han Petersen, Josella Platon, Lene Timroth, obosten Holger Perfort, Michael Beatley, Ingolf David, Elspeth Carey, Lilian Tillegren, Ivan, Jørgen K., Miss Durant, Lise Thompson, Miss Burr, Asta Esper Andersen, Dr. Forlæs, Vald Rosenberg, Alf, Eik Kok, Koker, Jens Østerholm, Mac, Jørgen Bukhøj, Lucy, Bente Vestergaard, en vagtpost, Ben Vejlby. Lydteknik, kvist. Instruktion, Søren Melsholm.